Salah. Sa Bagaimana hukumnya apabila punya suami yang tidak menjalankan ibadah sebagaimana mestinya? Contohnya meninggalkan salat. Ia. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri? Tipe? Eh, tentunya ya. Yang diangjurkan oleh para seorang Muslim atau Muslimah dia sebelum kali di, sebelum dia e, mengarungi kehidupan rumah tangga. Adjurkan bagi dia untuk menikahi atau dinikahi, menerima lamaran orang yang saleh, ya, atau menikah seorang wanita yang saleha, ini e, mereka yang kita sangkakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, menjaga setiap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki akhlak dan adab yang mulia, tentunya semua hal hal yang diajarkan bagi wajib maupun sunnah yang ada dalam agama kita. Eh, itu yang disyariatkan. Tetapi eh, apabila salah seorang misalnya dia telah menikah dan setelah tidak mengenal dakwah ilallah dia mengenal Islam di mestinya sementara pasangan hidupnya tidak nafiq itu abadila pasangan hidupnya ini sampai meninggalkan ibadah yang fardu di mana meninggalkan ibadah ini pelakunya dikafirkan pelakunya dikafirkan pastikan Allah mengatakan dengan sendirinya pernikahan tadi terputus yang tadi terputus Terputus apabila yang meninggalkan ibadah tadi sang laki-laki Si suami ya. ya misalnya suami dengan istri Yang melakukan perbuatan hingga dikufurkan misalnya suaminya maka yang sendiri pernikahan berhenti Kalau istrinya sebagai ulama membolehkan Ya sebagai ulama ya membolehkan dengan dalil bolehnya menikahi ahlat kitab Ya menikahi ahlat kitab Uh, sebagian juga kawan al dari pengimpin mazim Yawm al juga al qawal tetap pisah tetap al fasakh uh, Allah ala misawad awam bila tujanya untuk al-hadir, peringatan kepada pasangan hidupnya tersebut maka tidak mengapa tidak mengapa untuk dipisah dan bila dia meninggalkan amalannya tidak sampai derajat dikafirkan uh, sebagian ulama menyebutkan pada mahala ini yang diharuskan diucapkan ada adalah takdib. Aula pengajaran sesuai dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Dawai ya, dengan teguran lisan, untuk teguran yang lebih keras. Setelah itu, ya, dipukul, ya. Setelah itu apa? Dipisah tempat tidur. Ya, kalau dia tidak berubah, pisah diaman, pisah rumah. Ya, kalau dia laki-laki dengan istrinya, istrinya yang melanggar, si suami boleh menjatuhkan talak satu untuk peringatan terhadap istrinya dia. Ia. Jadi bagaimana dengan istri? Ya, beberapa ulama yang mensyaratkan al-adalah dalam pernikahan tidak boleh seorang wanita yang menikah dengan seorang wanita yang laki-laki yang fasika. Mereka mengatakan diperbolehkan wanita tadi mengajukan khuluk, ya, untuk pemisang pisah dengan suami, suaminya. Nah, jadi itu tertutupnya tadi. Jadi perlu dibedakan apabila pasangan hidup tidak menjalankan ibadah sepanas semestinya. Adapun contoh disini meninggalkan salat. Perniagaan ha, salat ada hilaf di ulama. Asal ha, begini masalah ulama muhasirin. Katanya Syeikh Ibn Uthaimin dan selain dari beliau menyebutkan mm. meninggalkan salat tanpa adanya utur takasulam. Dia kerja. Dia meninggalkan salat kerana malas yang ada pada dirinya termasuk yang telah sebab tersorak dikafirkan. Atukud At dari agama Allah Subhanahu wa Taala. Rasikah ha, istri di tentunya dia boleh mengajukan halu. Yeah, tapi Ya, eh, Jumhur Tidak sampai dalam itu takfir, Mengkafirkan pelaku yang meninggalkan Salat eh, Sebaiknya istri ini kena Masyarakat suaminya ya, Entah secara langsung atau melalui Perantara orang lain ya, Agar suaminya kembali mengerjakan Pasalah